Nik egin ditut herriko etxen izenen zerrenda, eta hor, ohartzeniz, hainitz etxetan, alatu dela izena, eta bizpa bizpahirutaan, oekasik. Mm -hmm. Odean, gure etxeak egiazko izena errekartea kartea du. Eta amamari, amamari intzunanion gauza hori, Aha. erre kartea zuela gure etxeak izena, eta bo, gure etxeko sartzean, bada harripikatu bat, emaiten duena, Joanes de Rekart, Fifer La Maison, l'année 1760. Hai. Eta horrek, bo, froga bat bezala emaiten du, ere etxearen izena erre kartea zela. Eta mm -hmm. nolas? Nolas, bo, ba, hori ez dakit haladen, inglesek uh, lotura bat badu du, gure bo, izen, etxe izen horrek. Haren, amamaren arabera. Uh -huh. Etxeko norbait ingleseko uh, kopatuazen, uh, herria, eda ba... Eskualde guusia demora hartan. Hori mila zazpie egunta joutan landa eh? afera hori. Eta uh, orduan gure etxeko norbait ininglesek hartu zuten karga bat behiekkilan emaiteko iol diraino. Eta delako presungura bere kargaikin heldu zen uh, iol Eta bo, ohartu zen, iholdi eta e, inazuela, e, in behartzuen hura, e, bo, kasi bor, bo, egin zuen ere. Eta errantzien ingleser, heldean uok, ni, ez anabantu jo, anabantu jo, eiten tzakoten, eta hortak izengoiteak gizonari. Eta, hola, ba, etxe izena, hortan aldatu da. Tuio horrenia, ah, ah, ah, ah bah, bah. eta huai administratiboki tuio horrenia da horrekartia da? Edo be, biak? Biak, biak, biak. Mm -hmm. Ai. Ba. Boa, or, eta beste herri batzutan. Eta hirualdi zaldatu izena iturraldea. Uh, hori uh, bo, bere jaturreziko izena iturraldea du. Gero dupratenia izan du eta gero kastetenia. Eta <laughs> horai berez iturraldea nahi dute oraiko jabe kantuan eta androzek. Aha, habai, habai. Horten etxen izenak... Bildu ditu supiarez eta garbian eman. Garbian egiten dut zenta denburarekin, eh, auskotasunarekin horiek e, ondokoratu baitira, batzutan gaizki ah, errana, gaizki euskatziak. Ah, ah, ah, ah, Adibidez adibi gohanetxia, ba, asta gohanetxia, goienetxia da. Ah. Ergo goienetxia, obeki, aizue obeki goienetxia. Senta ah. eh uh, goienetxeko norbait erranendo go Zena koordianu? Ega, uste nero nik etxe bezain manera bazela etxe izena amaiteko. Eta ardurenean, Frantses ortografiarekin e, egiten zela. Baina ba, hori ez da jenden obena, e, frantzesa eskola nikasi dugu denek, eta hortaik e, betia izan gira. E, Administratiboki e, beti hola izan da. Eta ba, jendek beti ikusi jute hola ere, frankotan berean etxe izena. Eta nik enetzako, enetako e, etxe izen bat, zerbait derrana edu etxe izenak. Eta ba, eskualdu na da, ardurnean eskualdu da. Hordean, zendako, ez da eskual ortografia ihiliko. Hortan lan bat egin nuen, meriari eman nuena. E, bo, bat emanen dut, ibar gaiarra iten dugu. Ilerrian emanada, ibar garaia. E, Lehenkoek obekei gauza horiek kondutan ratzen zuzten. E, emanen dut beste etxemplu bat, xorteia, e, eman desoan, etxe izen bat, e, kartirari, xoiza. Ema egiten duena, ba, showiza izena shorteitik heldu da, uh, shorteitik heldu dine txegusiak dira showizaan. Eta shorteiko norbaiti, uh, orai shortai erraiten dakote, Bo, pekiri hanbizida, pekiri shortai erranen dakote. Bo, erraiten da, Eba, erraiten dute, uh, egiazki, pekiri, showi behalitzateka erran. Hori bo, gauza batzu, hene uh, ustez, jenderi uh, behartzenak uh, paperaren gainan ezarri... Uh, iduizat, uh, importanta zela gauza hori paperaren gainan emaitea. Mm. Gauza batzu, eman ditut uh, etxe izenak eta saetxean uh, etxe hortako jendeari nola erreiten zaion. Bo, xorteia, shohi eta mm. beste bat karrika burua, E, Karrikaburu. Ba, lan hori egin e, azinin eta just justia, e, jakintzak ginduelaik donazti barriko e, liburua, donazti barriko herriaz liburua, baliatu dira zurik aldeitea lan hori eta zartzeko liburian? Ba, hortzen hori, merian eta merak pentsatu zuen, bo hori emaitan gine nuke e, bukatzean Hai. eta halala egin dute. Aha. lan balioza, numait, beden jakinian izaiteko jendiak? Bai, bai, eta orai, bada ere holde bat nahi ut etxe izenak emaiten dira helbidean eta zenbaki bat ere, uh -huh. otan bo, egia bo, behalitzatekela behar ba bo, bereziki eskoldun den etxe izen bat, ortografiatu untra eskoraz uh -huh. egan nahi baita Etxea, etxe berria eman dezagun ez dela gehiago E-T-Z-H ikin eskiatzen? Ez. ez. Mm Hai. -hmm. Hori, bo, hene, hene gustuko manerak, hala, emaiten, do, bo, a, ortografia bat bat dugu. Bo, frantzesez egiten malimada huzu bat, bekatu mortalada, <gülüyor> eta, bo, eskoraz ere, hala, izame harluke. Mm -hmm, hala. Hala. Badira gauza batzu, e, etxe izanari, bo, Lotuak direnak, ardur heinean tokiari, e, etxearen izena tokiak emaiten dako, bo, gure etxeari, bezala errek artea. E, ba, errek ondoan da eta beste bat ateatzen da, eurite bi erreken artean da etxean. Eta ardur tokiari, baina gero badira deiturak sartzen direnak frangotan, Izenak, uh, izango itiak, uh, etxe izan bereziak ere pošulua bezala, bo, pošulua her nahi du, epančo den, uh, ez dakit, izanako pošulua izan etxe bati eta eta badira ofizioak markatzen dituzten etxeak ere, man zan jardinde gia, kalosoteu gia, eta olako, ere mua hartzen du uh, gauza horrek, etxe bakočak badu bere historia. Uh -huh. Etxe baten e, izenak, ez loke kambiatu behar? Zer diosuzukohtaz? Ez dakit, bo nik nahiago dut lehena, eh? bo, lehenik emandakotena. Eh? Bo, ah, gehiago funz badu, gero bako bere gustu, eh? bo, bako txak bere, bere jabe da, etxaren jabe. <laughs> nik rain dauzut egit gertatzen zait, etxe izena egite harrian, Frankotan. Eta, bo, baditut, guduka txipi batzu jendekin. Eman dezan, uh, ia juri finitzeko, uh, txempu bat hartuko, uh, etxe izena. Bo, uh, bo, larraldea eman dezan, Peinan egiazki, bon, larraldean emanen dut, uh, harrian. Uh, Idaz, espaita, espaita bai. Idatzian, espaita ia, bai. ea. Baina, mm -hmm. bon, jendea, atxikea da, ia horri biziki. hori herremarkatea dut, peinan, bo. Mm -hmm. Hor, eh, ahaldu tanguzia egiten dut, laharaldea emaiteko. Mm -hmm. Eta aldi horoz behar dut, eh, elgarrezketatu, hau zauriandak. Eta etxe izen bat erranen ausud. Eh, beatenia erraitu dugu etxe izenari. Eta bo, etxe izena behar nuen egin. Beateneko etxe izena. Eta eh, enetako, eh, bernat izena sartzen da hor. Norbaiten izena. Mm -hmm. Oduan galdegin dut, oteodotan, ote hori galdegin nakon ordean, bizitzen ordean oteo, e, nola behar nuen egin, eta jarek papertzaharretan soitzuen, etzen sobera adoz, bernatenea emeitea. Eina papertzaharretan atzeman zuen, bernatena, be, bernate, bernatene hori ere ateatzen zen. Eta bo, egin dut de Ateneazkenian, no? baina uh, pa persartan berna Eta che ondiri dei tunione, che ande fra ideali, aite che ondiri. E, uh, bo hori atse Manuela, eh, bernatena hori, a hori etxe sagnareta ipatuka. Uh, Horla uh, martiare martikorena ta izen horiek, horiek uh, sahar erdiarotik egunoteko eche sar. Etxe, etxe zaharrak dituk. Mm -hmm. Eta berste gauza bat, eh, bo, ni beti eneetzen pu hartuko dut, ni erdozaintzi dut deitura, eh, zuhaitza egindelaik, etxeiko zuhaitza, eh, etxe bat eta dira hori eh, gira, hori da, ibar erdozaintzia, jordak gure erroa. Erre baita, gure izanak, ba gure deiturak, heldu direla, Ainitz eta ba, ainit edo eskualduna ga en gustuko beti ul dira JC Matetec. Hortanda untxa hariaren atzikitzia. Ba, ah, eta ba inhala urrun joitea etxearen izena gilatzeko, bo, ba, eni halai du izat. Miresker, Pierre, ba, eh? I Sanuncha, berdin. Ah, ba, mergisan.